Bagenekin asiratikan eguneko unan jolastu arren partida nahiko lasaia edukitzeko edo eta azkenean bueno, ikusi da asiratikan asigarela ia atope eta girabaztera partida. Aina mendiren kontra jukatuteko iru partida girabazita zenituzten eta ordan ba, bueno, erlajazio hori izan zitekeen arazorik hondiena baina bueno, konzentrazuta ateraztarete ez, zentsiba asiratik eta baina bueno, horenen goztatian dagoeneko ia hor txuzue partida ez. Bai, bueno, well, hori egin un beldura ondien esaguzun bezala, baina azkenean, han onatien joraztuen enten unbi partidetan zazpigatik antalagatik irabaztik genuen, baina, bueno, hainekin eh, eh, bueno, ekipo horra zela, azkenean azken minutu erate borrokaiten dula, eta sei gatikan irabazten junarren jarraitu horretu lanean, bestela seiko eh, ventaja erremotatu detekela. Bi Bihar garen digeritzen da finala ez, playefeko final hori bueno, da ez dago ezer jokoan Irastea besterik ez, e, baina bueno, gutxienez denbora aldia galdu gabe bukatzeko badu kasu ez ezertutaren borrokatu, ez? ez? Bai, e, bueno, gure helburu hasieran, bueno, esanitzen bezala go, e, denboraldia, denboraldia bukatzen bigarren nazionalea igotzea zen, baina ikusi genuenan ja partidas partida galdu gabe jarraitzen genula, gure helburua galdu dia, galdu gabe bukatzea ere bilakatu zen. Orduan Gaina bizkaitaren aurka izatean, ba, ez dakit, xarma edo pike gehia daukagu, ekiponen aurka juveniletan ere jolastu dugu, eta dan pikea badago, eta irabaztuko goak ere bai. Bona, urte nahiko Lasha ibil ezarete maia honetan, ez, e, Bigarre Nazionalean, ba, ba, irudi maila izango duzuela laiatzeko lehiatzeko, ez? Bai, e, Bigarre Nazionaleko parti, zenbait partia ikusi ditugu e, demoralio zoan zehar, ba, ez dakit ere aurka edo ondarribikoak, Eta bueno, badaude ekipo, ekipo polita goaitutzenak jokalari onak eta ta, ta dugu den moraldiari den bizitasun gehiago edu, edukiko dula aurten, bueno, az partidarik gabe bukatzea polita da, baina piki hori ez da badago, ba, ez dauka horren besteko xarmarik. hori, ez? Eh bueno, partidazuk Lasallegi edo irabazi dituzue, sentzat ere jokalari bezala ba formakuntzaren aldetik eta bat. Bai, e e ekipoak eh, equipoak gero ta hobea dizan, ba, e gehiago ikasten dugu laguk eta bueno, ba, azken finean aurten ondoetorri zaigu ere ekipo batzuk ez mu, ez izatea edo ez zakien nola izan, eh, egiteko eta azkenan jokalarik gazteak era eta morradjea daiteke ez zakien pixkat ikasten joteko. Later norterari begira pentsatzen dut ideia berriña izango dela, ez? Talde gainena mantenduko duzu, gazte batzuk gainan sartuko dira, ez? Edo badakizu zerbait. Bona, indik anezta, egiteko ezagit er, ez, segretismo pixea dalin badago, baina, bueno, ez... E, Genralean, e, inigo jamiak izan ezik Bolonia erapungo dela, Erasmusa baina... Baina, bueno, haintzat, denboraldi den erdia bakarrikan izango da, eta, bueno, espero dugu jokalari gazte batzuk eta... Egan beste errefortzuren bat ere eritortzea. Bona, bueno, gaur elbura beteta, zein egitun, zein da egiten duzun denboraldiaren e, valorazio, momentu honetan. Bona, bueno, ba, nik pixkanaka-pixkanaka e, piskanaka ikasten jun garela hobetuz e, eta beti borrokan. Ordun, bueno, denmoraldi positiboa izan izan da argi dago. eta ez daik, beti herri mugorakorrean. Vale. Ni es Mikel da, sari